Погляд від стелі, і переді мною з'явився Карл Юрген. Обриси його були не зовсім чіткі. Він ніби погойдувався десь близько вгорі і мав двоє облич, які ніяк не хотіли злитися в одне. Я вдивлявся в ті обличчя, з усієї сили напружував зір, щоб вони злилися в одне. Адже ні в кого не буває двох облич. «Ні, буває». «Янус», – промовив я. «Та ні, це я», – сказав Карл Юрген. «Ти тільки не хвилюйся». Я не хвилювався. Мені було добре. Я трохи сердився на Карла Юргена, що він збудив мене з такого гарного сну. Я ж був птахом і пролетів багато далі за інших птахів. Я знов заплющив очі. Але тієї миті почув ще один голос. І одночасно чиясь рука взяла мене за зап'ясток. Голос був ледь хрипкуватий. Який лагідний, ледь хрипкуватий голос. Мені було цікаво, хто це так приємно говорить. Наді мною схилилося ласкаве жіноче обличчя, сивими косами, розділеними посередині і прикритими білим чепчиком. «Як ви себе почуваєте, доцент Тебакки?» – запитав лагідний голос жінки з ласкавим обличчям. «Я уважно оглянув її. До її комірця була пришпилена емблема – червоний хрест на білому полі. Сьогодні все було біле». «Дуже добре», – відповів я. «Ви тільки не хвилюйтеся», – повів далі лагідний голос. Голова в мене стала ясна і легка, і раптом я похопився, що непристойно отак лежати в присутності жінки. Я до кінця розплющив очі і відчув, що остаточно отямився. Може, я просто спав? Та враз я згадав усе. «Крістіан!» – мовив я і спробував підвестися. Ласкаве обличчя з сивими косами, розділеними посередині, знову схилилося наді мною. «Ви можете сісти, якщо не будете хвилюватися». Крістіан. Наді мною схилився Карл Юрген. Усе гаразд, Мартіне. Крістіан почуває себе добре. Справді добре. Аж тепер я цілком отямився. Я лежав на тапчані під сірою вовняною ковдрою в кімнаті з білими стінами. І біля мене були тільки Карл Юрген і старенька медсестра. «Де я?» – «На пункті швидкої допомоги», – відповів Карл Юрген. «А чому не в Улевольській лікарні?» «Оскільки ти зомлів на пункті швидкої допомоги, тебе тут триматимуть, поки ти не оклигаєш», – пояснив Карл Юрген. «Скільки я вже лежу?» – Карл Юрген глянув на годинник. «Трохи більше, як годину. Можна мені чогось напитися?» Сестра в білому халаті підвела мене. «Пийте», – мовила вона, прикладаючи мені щось до губ. «Це було не зовсім те, що я мав на увазі, а велика чашка міцної чорної кави». І я випив її одним духом. Тоді потрусив головою, і всі клепки в ній стали на місце. я сів, ні на що не спираючись. «Як себе почуває Крістіан? Він...» «Крістіан почуває себе дуже добре. Краще й бути не може». «Так, але ти його бачив?» «А вже ж, його прострілено наскрізь, але він почуває себе добре. Він питав про тебе». «Де він?» Його щойно перевезли до Улевольської лікарні. Коли лікар на швидкий довідався, хто він, то відправив Крістіана в його власне відділення до Улевольської лікарні, разом з копою щойно зроблених рентгенівських знімків. «Можна мені поїхати до нього?» – запитав я, скидаючи з себе сіру ковдру. Я був у блакитних штанях, гольфах і білих спортивних шкарпетках. Мої лижні черевики стояли на підлозі. А на спинці стільця висіла куртка зі значком «Товариства лижників» на кишені. «Спробуйте стати на ноги», – мовила медсестра. Я став і не похитнувся. В голові в мене вже не паморочилось. «Ти не вдарився?» – запитав Карл Юрген. «Ви ж інспектори, мабуть, знаєте, що коли людина непритомніє, вона падає дуже м'яко», – мовила сестра. «Так, звичайно». У вікно лилося навскісне проміння сонця. Я глянув на годинник. Була майже четверта. Крістіан лежав у ліжку в палаті свого власного відділення в Оливольській лікарні. Я завмер, втупивши в нього погляд. Карл Юрген також. «Привіт», – мовив Крістіан, – «ви начебто не дуже раді бачити мене». «Господи Боже», – мовив я, – «ти просто як фантомас». «Майже», – мовив Крістіан, – «сідайте. Зараз прийде професор. Він вивчає рентгенівські знімки». Ми сіли. кожен на свій стілець. Просиділи ми так досить довго. Крістіан мовчки лежав на ліжку. Але він не скидався на тяжкохворого. Може, був тільки трохи блідий. Та якби я не знав, що сталося, то не повірив би, що він упав біля високої ялини на вершині голмен колена, прострілений наскрізь револьверною кулею. Зайшов професор. То був низенький, натоптаний чоловік із білим, коротко підстриженим чубом і синіми очима. З-під білого халата видніла краватка, що цілком гармоніювала з кольором його очей. Карл Юрген і я підвалися. Я не був певний, чи професор узагалі помітив нашу присутність. Хоч, мабуть, помітив, бо зласкавився кивнути нам головою. «Інспектор поліції Гал? Доцент Баке?» Ми знову вклонилися. Він ощасливив нас коротким порухом голови, не міняючи виразу обличчя. «Я хотів би знати, в якому стані перебуває доктор Бакке», – сказав Карл Юрген. Його не так легко було збити з пантелику. Професор зласкавився знову помітити нас. «Гаразд, я скажу в якому». Він поправив кроватку. Кожен по-своєму витримує штучну паузу. Доктор Бакке поранений у спину з близької відстані. Вхідний отвір дуже маленький, якраз між ребрами. Куля пройшла над діафрагмою, потім над гепаром. Ідучи латеральним шляхом, вона ледь зачепила основу легені. Вхідний отвір міститься на грудях, праворуч. Результат – обмежений пневмоторакс і непрацездатність протягом двох тижнів. Професор кашлянув і знов поправив кроватку. На обличчі в нього була знуджена міна. Ми з Карлом Юргеном втупили в нього очі. Крістіан усміхався. «Мене обурив цей недорослий павич. А можна сказати це людською мовою?» – запитав я. «Я завжди говорю людською мовою, доценте Бакке». От якою він мовою говорив, а ясно було одне – спеціальна термінологія не для звичайних людей. «Я вам усе поясню», – мовив Крістіан. «Ви не заперечуєте, професоре?» Той усім своїм виглядом показував, що «заперечує». Видно, взагалі заперечував проти розмови з такими невігласами, як ми з Карлом Юргеном. Він здвигнув плечима. «Усе таки є, як сказав професор», – мовив Крістіан. «Просто нікому в житті так не пощастило, як мені. Я легко поранений у легеню, і в плевру попало трохи повітря. Це означає, що мені доведеться полежати в ліжку два тижні». Це означає, що не тільки вам, докторе Бакке, але й трьом або чотирьом іншим людям надзвичайно пощастило, як ви висловились. Кулю щось затримало. Може, у вас було щось у нагрудній кишені? А то вона могла б легко вбити ще кількох чоловік, які стояли перед вами. «Кулю? – почав я. – Її знайдуть, – перебив мене Карл Юрген. – Мої люди вже більше як годину обшукують Голменколен». «Ти ж мені сказав, де ви стоятимете, а Крістіан, що притомнів раніше за тебе, докладно змалював те місце». «А вбивцю?» – мовив я. «Це зовсім інше питання», – крижаним голосом сказав Карл Юрген. «Я не можу зрозуміти, навіщо комусь було вбивати доктора Бакке», – мовив професор. «Мене хотіли вбити тому, що я наймудріша голова Прерій», – відповів він. «Що? Кажіть по-людському», – розсердився професор. Він і каже по-людському, відповів я, відчуваючи, що поводжусь, як хлопчак. Наймудріша голова прерій, той, кому надто багато відомо. Професор навіть не вшанував мене поглядом. «Одужуйте, докторе Бакке», – сказав він. «Я загляну до вас завтра. Сьогодні вночі, здається, чергує сестра Карін». Замить сестра Карін, усміхаючись, уже з'явилася в дверях. Я мало знов не зумлів, але цього разу з іншої, куди приємнішої причини. Бо сестра Карін була схожа на Софі Лорен. Така схожа, наче це сама акторка, стояла перед нами в білому халатику з червоним хрестом, що дуже їй личив. Навіть Крістіан намить з баранів. Тоді всміхнувся до мене. «Бачиш, Мартіне, на кожному кроці мене чекають приємні несподіванки». «Мене також, – відповів я, – лише не такі приємні». Тому вони мене не вельми тішать. Я сидів перед Карлом Юргеном у його кабінеті. На ратуші вибило шосту. У палаці тепер починається церемонія вручення нагород. Годин за дві Віркола отримує свій кубок. Наймудріша голова прерій, мовив Карл Юрген, той, кому надто багато відомо. А тож, погодився я, Крістіанові щось відомо і його обов'язок розповісти нам про це. Карл Юрген виводив олівцем риски кружечки. «Я не зовсім певен, що йому щось відомо, але він, мабуть, про щось здогадується, і це злякало вбивцю Мартіне. Ану, встань!» Нічого не розуміючи, я підвівся. «Повернися?» Я повернувся?» «Кілька секунд, що здавалися мені вічністю, я стояв до Карла Юргена спиною. Тоді знов повернувся до нього обличчям». «Що це має означати?» – запитав я. «Мартіне, я не зовсім певен, що куля була призначена Крістіанові». Можливо. Але так само можливо, що вона була призначена тобі. Я раніше не звертав уваги на те, які ви з Крістіаном подібні. Слухай мене, Мартіне, це вже робота не для тебе. Мені потрібно, щоб у будинку полковника Лунди був хтось із моїх людей. І був там цілу добу. Отже, пес-охоронець уже не годиться для своєї ролі. Його хочуть замінити на тренованою вівчаркою». «Про це не може бути й мови», – заперечив я. «Я пообіцяв полковнику Вілунде наглядати за Вікторією і дотримаю своєї обіцянки». «Це наказ, Мартіне. В перші дні тримайся осторонь від того будинку. Скажи їм що завгодно, що мусиш вернутися в школу, що тобі треба навідатись до матері, щось вигадай». «Зрозумів, Мартіне? Це наказ». Здається, в кримінальному кодексі є стаття, яка передбачає кару за опір поліції. «Слухаюся», – сказав я. У двері постукали, і до кабінету зайшов чоловік у сірому костюмі. «От куля, інспекторе, ми її знайшли». Він поклав її на стіл перед Карлом Юргеном. Маленьку, невинну на вигляд металеву кульку. Але вона мала відібрати життя в мого брата Крістіана. Я не міг відірвати від неї погляду. «Якого калібру?» – запитав Карл Юрген. «Дев'ять міліметрів», – відповів чоловік у сірому костюмі. «Дякую». Чоловік у сірому костюмі вийшов. Карл Юрген підвівся, знайшов у шефі велику папку, витяг з неї стосик аркушів і заходився гортати їх. «Що ти шукаєш, Карл Юргене? Хочу глянути, який револьвер у полковника Лунде. Хіба ти знаєш, що в нього є револьвер? Він військовий, тож, напевне, має револьвер і дозвіл носити його». Він далі гортав аркуші. «Ось він. Полковник Лунде має револьвер системи «Люгер». До нього саме й підходять кулі 9 мм калібру. Але ж, мабуть, у багатьох є такі револьвери, звичайно. Та мені важливо знати, що такий револьвер є в полковника Лунде. А з допомогою балістичного тесту дуже легко визначити, чи ця куля вилетіла з його револьвера. Ходімо туди, Мартіне. Я маю кілька запитань до родини Лунде. День тонув у золотаво-блакитному присмірку. На вулицях, що йшли в напрямку Голменколена, зовсім не було снігу. Його витоптали тисячі черевиків. Тепер ті вулиці були порожні. Тільки зрідка якийсь гульвіса, що забагато хильнув, невпевненою ходою чвалав униз до центру міста. На Голменколені працівники товариства лижників прибирали сміття. Газети, програмки, порожні пляшки, папір з-під ковбаси і картонні кухлики. Свято закінчилося. Ще 2-3 години, і темрява сховає трибуни, дерева й озерце. Тільки трамплін спалахне світлом і стоятиме, мов біла дуга над темним лісом. Полковник Лунди і його три дами сиділи, як завжди, ввечері, з книжками, картами й шитвом. Я раптом відчув, що ненавиджу їх, усіх чотирьох. Карл Юрген зупинився в дверях. Я зачинив їх за ним і теж зупинився. Не знаю, які в нас були обличчя. Сьогодні вранці хтось стріляв у доктора Бакке, сказав Карл Юрген. Стріляв у спину, коли він стояв біля трампліна. Тиша в кімнаті ніби загусла. Я стежив за чотирма обличчями. Але в усіх реакція була природна. На всіх чотирьох обличчях малювався жах. Так, певний, мало бути. Де ви тримаєте свій револьвер, полковнику Лунди? Я? До чого тут я? Я питаю полковнику Лунде, де ваш револьвер? Полковник Лунди підвівся рівний як кілок. Він зрозумів, що перед ним стоїть старший рангом, і відповідати треба чітко. У верхній шухляді мого письмового столу. Хто знає, що ви його там тримаєте? Хто? Всі знають, тобто всі домашні. А чому? Бо я часто його чищу. Ви замикаєте шухляду? Ні. Отже, будь-хто, тобто будь-хто в цьому будинку може його взяти. Полковник неспокійно забігав очима. «Так? Ми його всі й брали?» – озвалася пан Налунде. Я глянув на неї. «Навіщо пан Налунде?» Бо полковник Лунде часто залишав його на столі. І хто витирав там куряву, той брав його і ховав до шухляди. А хто останній клав його до шухляди? Я маю на увазі, хто останній витирав куряву. «Я», – мовила пан Налунде. Вона скидалася на малого тер'єра, що завзято захищає свого господаря. «Мартіне!» – озвалася Вікторія так тихо, що я її ледве почув. «Мартіне, а що з твоїм братом?» «Він житиме», – випередив мене з відповіддю Карл Юрген, хоч не мав звички перебивати людей. Він дивився на Вікторію. Але йому доведеться довго лежати в лікарні. «Скільки?» – запитала Люсі. Її обличчя під русявими кучерями було біле, мов Крейда. «Важко сказати. Мабуть, кілька місяців». Тепер я зрозумів, чому Карл Юрген не дав мені відповісти. Він хотів, щоб родина Лунде вважала, що Крістіан надовго вибув з гри. Видно, мав на те свої підстави. Я заберу ваш револьвер полковнику Лунде. Очі в полковника звузилися. Це мій службовий револьвер, і в мене є дозвіл на нього. Ніхто не має права забирати його. То я конфіскую його на підставі 212-го параграфу Карного кодексу. Полковник Лунде не має до цього ніякого стосунку, мовила панна Лунде. Тер'єр гавкав з усієї сили. У полковника Лунде опустилися плечі. Вікторія і Люсі дивилися на нього, і я не знав, хто з них був блідіший. Тільки панна Лунде не втрачала спокою. Полковник Лунде підійшов до письмового столу і висунув шухляду. Він простяг руку по револьвер, але Карл Юрген уже опинився позад нього. «Не чіпайте його, полковнику Лунде!» Карл Юрген рідко коли підвищував голос. А тепер підвищив. Полковник Лунде ніби постарішав на 10 років. Він відступив і опустився на стілець. Запала тиша. Ніхто не торкався до книжок і незакінченого пасьянсу. Карл Юрген витяг хусточку з нагрудної кишені піджака. Потім похопцем перевіривши, чи наставлений запобіжник, Накинув на револьвер хусточку, взяв його і сховав до кишені. На добраніч, сказав він, ніхто не пішов його провести. Полковник Лунди підвівся, дивлячись на двері, які зачинилися за Карлом Юргеном. Тоді обернувся до трьох жінок, що сиділи навколо круглого столу з червоного дерева, сплетеною серветкою підстеленою під лампу, і вп'явся в них поглядом. Уся його невисока жилова постать напружилась. Очі стали пронизливі, мов кулючки. «Тигр готовий стрибнути», – подумав я. «Хто з вас торкався мого револьвера?» – запитав він. Голос у нього був цілком спокійний. Мабуть, тому він так мене вразив. Мене, але не його дам. Маленька панна Лунде лагідно дивилася на нього карими очима. Сині, як проліски очі Люсі, були незворушні, а очі Вікторії сяяли, як дві зелені зірки». «Я», – відповіли вони в один голос. Полковник Лунди підійшов до столу і на мить сперся на нього. Тоді одним порухом змів із нього паціянс. Карти розсипались по підлозі. Декотрі впали лицем до гори. І я побачив, що червова дама лежала поряд із виновим валетом, ніби їх так поклала чиясь невидима рука. Полковник Лунди вдарив кулаком по столі. «Бісові душі!» – крикнув він. Жінки не поворухнулись. Я завмер там, де стояв, на півдорозі між дверима і столом. Тягнувши голову в плечі, полковник Лунде обвів їх по черзі поглядом. Вони сиділи і незворушно дивилися на нього. «Ідіть спати!» – гримнув він. «Бачити вас не можу». Вони підвелися. Панна Лунде склала шитво. Люсі згорнула книжку, а Вікторія нахилилася, щоб позбирати з підлоги карти. «Оближ!» Вікторія нічого не сказала. Люсі на Лунде теж не озвалися. Вони мовчки вийшли з вітальні. «Бабня!» – сказав полковник Лунде. Він сів на найближчий стілець, вперся ліктями в стіл і схилив голову на руки. Я хвилю постояв, дивлячись на його смагляву потилицю під сивуватим, коротко підстриженим чубом. Тоді зібрав розкидані карти. Полковник мовчав. Я сів з другого боку столу, склав карти в кубку, потім сховав їх у скриньку. На стіні за спиною в полковника цокав годинник. Я витяг із пачки цигарету. «У вас немає сірників?» – запитав я. Полковник наче аж тепер помітив мене. Він глянув на мене, тоді потер очі маленькими міцними кулаками. «Сірників немає». «Нічого. Я згадав, що вони, здається, є в мене самого. Я закурив. Полковник Лунде дивився кудись понад моїм плечем. Обличчя в нього було порожнє і зажурене. «Я солдат, доценте, баки, солдат. Був солдатом майже ціле своє життя. Я звик до порядку, до порядку, спокою і дисципліни. Мені подобається таке життя. Спокій, спокій і лад. Так я й жив, з Вікторією. Вона була добра дружина, така, як і належить солдатській дружині. А після її смерті я очікував. Раптом він глянув мені просто у вічі». «Що діється в цьому домі, доценте баке?» «Не знаю», – відповів я. «Тобто знаю дуже мало. Скажіть полковнику, у вас немає пляшки віскі?» «Я згадав каравку з портвейном, але може в нього є й віскі?» «У мене, так, є одна пляшка. Я мало п'ю. Солдата повинна бути свіжа голова. Солдатові треба...» «Я принесу її, коли ви скажете, де її знайти. В буфеті, поряд із портвейном у каравці». Я підійшов до буфета, відчинив дверці і знайшов пляшку. Вона була повна, навіть не відкоркована. Я приніс із кухні дві чарки. Полковник Лунди сидів у тій самій позі. Я відкоркував пляшку, налив чарки і одну поставив перед полковником. «Випийте, полковнику!» «Мені треба йти на службу, і я...» «На службу вам треба йти аж уранці. Випийте!» Полковник Лунди хвилину дивився на чарку, тоді трішки надпив її. Так само, як він був надпив чарку з портвейном. «Випийте все одним духом, полковнику». Він наче сидів перед генералом. «І зробив так, як я звелів. Одним духом випив чарку до дна». Найбільше мене вразило те, що він так слухняно виконав мій наказ. Він був солдат. Його худі смагляві щоки ледь порожевіли. «Ви питали, що діється в цьому домі?» – почав я. «Цього я не знаю. Та одне мені відомо». Те саме, що і вам, що хтось пробував убити панну Лунди, і хтось пробував убити мого брата Крістіана, і що ви та вся ваша родина щось шукаєте на горищі. Мої слова не справили на нього такого враження, як я сподівався. Вони взагалі не справили на нього враження. Він просто погодився з ними. Так, ми щось шукаємо. Він був цілком спокійний. На мить він замислився. Тоді знов пильно глянув на мене і несподівано запитав. Вам ніколи не спадало на думку, доценте Бакке, що ви дуже схожі на свого брата, що вас важко розрізнити ззаду, а надто, коли ви однаково вдягнені в блакитний лижний костюм. Ви ще й досі в ньому». Я вражено витріщив на нього очі. Те саме сказав Карл Юрген, але це був його обов'язок усе помічати і робити висновки зі своїх спостережень. Потім я подумав, а звідки полковник Лунде знає, що мій брат Крістіан був одягнений у такий самий блакитний лижний костюм. «Ви вважаєте, що хтось пробував убити мене?» – запитав я. «Не знаю, але мені так здається, після сьогоднішнього дня. Адже я вас запросив наглядати за Вікторією. Мабуть, вони всі розуміють це, але мовчать. Вони звикли коритися наказом, звикли до дисципліни». «Дисципліна – небезпечна річ полковнику Лунде. Не для вас, ви людина військова, але для тих, хто до неї не звик, вона може бути небезпечною. Уявіть собі, що хтось живе поряд із вами і плекає в собі ненависть, помсту. Це велика небезпека». Полковник Лунде всміхнувся, чого я ніяк не сподівався від нього. «Той хтось уже знайшов, як вилити свою ненависть і помсту. Знайшов, погодився я, але нічого тим не домігся, йому не пощастило». А це ще небезпечніше. Полковник Улунде, послухайте мене. Він насторожився. Інспектор Гал забув сказати вам одну важливу річ. Він завжди був дуже уважний, а це просто забув. А може вирішив, що я вам сказав, хоч навряд. Одне слово. Інспектор Гал вважає, що ваш дім повинна цілодобово охороняти поліція. Тож я можу кілька днів бути вільний. Бо дім, як я вже сказав, хтось буде охороняти цілодобово. Ледь порожевіли обличчя полковника густо почервоніло. Він був щиро обурений. Охороняти? Охороняти мене? Я сам себе можу охоронити. Себе і всю свою родину. Не можете, полковнику Лунде. Ви ж бо знаєте. Полковник опустив плечі. Знаєте, що сталося? Тепер стало ще небезпечніше. Небезпечніше, ніж будь-коли. Скажіть, будь ласка, в домі є ще якась зброя, крім того револьвера, що забрав інспектор Галт? Є ще, звичайно, моя гвинтівка. Аж дивно, що той холодний, як крига поліцай, не запитав про неї. Гал не холодний. Він просто виконує свій обов'язок. Виконує свій обов'язок. Якби всі його виконували... Вам, мабуть, краще піти спати, полковнику Лунде. Лише скажіть мені, де ваша гвинтівка? Він здавався втомленим і старим. Вона стоїть коло мого письмового столу, в кутку біля вікна. Я приніс гвинтівку. «Ви її також чистите?» Полковник Лунде вперше по-справжньому всміхнувся теплою, щирою усмішкою. «Скажіть мені, доценти Бакки, ви ніколи не служили у війську?» «Я служив. І ще й як чистив гвинтівку. Раз мені навіть не дали звільнення за те, що я її не почистив». Я потримав гвинтівку в руках. Тоді поклав її на плече. Це був маузер з оптичним прицілом. «Не дуже зручна річ, – сказав полковник Лунде – не та зброя, з якою можна непомітно ходити і пробувати когось убити. Надто велика і важка. Але з двохсот метрів я влучаю з неї всередину червового туза. Можу вам показати. Він простяг руку до пляшки, але я встиг забрати її. Іншим разом, полковник Лунде, мабуть, нам обом краще піти спати. Я вимкну світло. На добраніч. Він підвівся. Послухався наказу, мов автомат, навіть якщо той наказ давав йому я. «На добраніч». У вестибюлі сидів сержант Евін. «Полковник Лундев вдав, ніби не помітив мене», – сказав він. «Він трохи схвильований», – відповів я. «Довідався, що в будинку буде цілодобова охорона. І незадоволений цим. Вважає, що його ніби взяли під нагляд. Та й кому б це сподобалося?» «Нікому», – погодився сержант Ев'їн. «Нас не дуже люблять». «Вас хтось змінить?» «Так, завтра о восьмій ранку». В будинку запанувала тиша. Я роздягнувся і прийняв крижаний душ. Він здався мені ще холоднішим, ніж звичайно. Потім я вернувся до кімнати. Я взяв полковникову гвинтівку, переконався, що вона без патронів, тоді сховав її до шафи, замкнув двері і поклав ключик у шухлядку письмового столу. Я лежав і дивився на блакитну куртку зі значком товариства лижників, що висіла на спинці стільця поряд із ліжком. «Свято на голмен колені». Здавалося, що це було сто років тому. Я відразу заснув. Коли я вранці зійшов униз, сержанта Ев'єна вже змінив інший поліцай. Але я не зразу помітив його. Він мав ідеальну зовнішність для працівника кримінальної поліції. Його ніхто б не зміг запам'ятати. Сержант вік, відрекомендувався він, підводячись. Тоді знову сів. Я й тепер ні за що не впізнав би його. Він міг би втертися в будь-яке середовище. Тепер він втерся в родину Лунди. Я поїхав в управління кримінальної поліції і зайшов просто до кабінету Карла Юргена. «Сержант Вік уже на місці», – сказав я. «А сам я їду на кілька днів до матері, щоб трохи оговтатись, як ти мені радив». Я почував себе, як хлопчак у літньому таборі, що звалився у водоспад і мало не потонув, а тепер його відсилають до матері, щоб він очуняв. І як хлопчак я радів, що опинюся вдома в матері. «Але я пробуду там кілька днів», – мовив я. «Як ти гадаєш, за цей час нічого не станеться?» Карл Юрген підвів на мене ясні очі. «Я більше ні в чому не впевнений, Мартіне. Не знаю, що й думати». Крістіан почуває себе добре, але я звелів йому триматися осторонь, принаймні з місяць. Працювати йому не дозволять. Коли він випишеться з лікарні, то відразу поїде додому, причаїться, там і ніде не з'являтиметься. «Так він обросте мохом», – сказав я. «Я знаю, але краще обрости мохом на два тижні, ніж зарости травою назавжди». «Зарости травою? А вже ж», – погодився я. «Більше тебе ніщо не цікавить?» – запитав Карл Юрген. «Мене? Завжди все цікавить. А хіба є щось таке, що мене сьогодні має особливо цікавити?» «Револьвер», – сказав Карл Юрген. «Куля. Відбитки пальців». «Ти вже дослідив їх?» «Звичайно. Це ж найлегша частина нашої роботи». Він погортав папери на письмовому столі. Лабораторія зробила балістичне дослідження револьвера і кулі. Стріляли з револьвера полковника Лунди. Відбитки пальців також було дуже легко визначити. Я затамував подих. Вони належать пані Люсі, сказав Карл Юрген. Люсі з синіми, як проліски очима, Люсі, яку завжди вабило все блискуче, Люсі зі своїми прорахунками й розчаруваннями. Важко було повірити, що стріляла вона. Я не можу повірити в це, мовив я. Люсі, вона, вона не така людина, не яка. Не така, щоб стріляти комусь у спину. А ти вважаєш, що панна Лунда чи Вікторія такі люди, щоб стріляти комусь у спину? Отже, ми можемо однаково підозрювати кожного з них. Виходить, що так. Ти їх заарештуєш? Ні, почекаю кілька днів. Якщо ми їх заарештуємо вже сьогодні, то не посунемося далі. Я не розумію. Заарештувати когось завжди можна. Найлегше заарештувати людину, що залишила відбитки пальців на револьвері. Але важливіше дізнатися, навіщо вона взяла в руки той револьвер. Чому вона стріляла? Я цілком певен, що вона нічого більше не зробить, знаючи, що Крістіан принаймні на місяць вийшов з гри. І я б хотів дізнатися ще одне. Що сховане на горищі? І ти гадаєш, що Люсі його знайде? Не знаю, але я хочу дати їй шанс. Хочеш дати їй шанс знайти те, що шукають усі й не знаходять, а потім заарештувати її за спробу вбити Крістіана? Так. Я дивився на Карла Юргена, на свого давнього приятеля. Погана в тебе робота, Карл Юрген. Доводиться робити неприємні речі. Так, і будь певен, що мені не завжди хочеться їх робити. Я купив великий флакон парфумів жулі Мадам» і поїхав через Бером у бабки, де мешкала мати. Садиба мирно купалася в березневому сонці. Воно відзеркалювалось у вікнах теплиць, сніг на подвір'ї під його промінням уже розтанув. Мати зустріла мене з материнським захватом. «Мартіне, синку, яка несподіванка! Ти побудеш у мене кілька днів!» «Так?» – відповів я. «Невже згадав про мої іменини?» Я витріщив на неї очі. «Іменини? Який же сьогодні день? А вже ж 5 березня!» Так, збрехав я, простягаючи їй коробку жолі мадам. Це мої найулюбленіші парфуми, мовила моя елегантна мати. Звідки ти знаєш, синку? Просто вони мені подобаються, відповів я, і личать вам. Ви будете святкувати іменини, мамо? У 60 років? Ти здурів, Мартіне. Думаєш, це така радість. Але мені приємно, що ти згадав про них. Як там живе Крістіан? Крістіан застудився, мовив я. З великою бідою це можна було назвати правдою. Він просив передати вам щире вітання. У друге, за досить короткий час, я відзначав іменини пляшкою шампанського. Цього разу все відбулося так, як належить. Пляшка стояла не в буфеті, а в люху. І була як слід заморожена. «Вітаю вас, мамо, з днем народження!» «З днем народження!» Я не хотів ні про що думати. Ні про що. Я приїхав сюди трохи відпочити, а моя мати знов збудила в моїй душі тривогу тільки тим, що в неї був день народження. Я не хотів думати про Вікторію. «У вас гарний вигляд, мамо. Я б не сказав, що вам більше, ніж 50». «Дякую, синку». «Від чого це залежить, мамо? Тобто як ви примудряєтесь так гарно триматися? У вас же повно роботи». «Товариство здоров'я почала мати». Я не мав наміру заводити мову про товариство здоров'я, товариство допомоги дітям чи товариство сприяння добробутові Берума. Вона могла годинами говорити про них. «Я знаю», – сказав я, – «товариство здоров'я процвітає. Ви збудували притулок для сиріт і плануєте збудувати пологовий будинок. Притулок для старих, поправила мене мати. Тим краще. Але мене цікавить, чому ви так добре збереглися. Це не комплімент, хоч і комплімент також». Але я хочу знати, чому люди так по-різному старіються. Я дивився на материну струнку ногу в нейлоновій панчосі, мальовниче закинену на другу, і на нігті вкриті лаком коралового кольору. Не знаю, синку, ти краще запитай Крістіана. Крістіан прочитає мені довжелезну лекцію, відповів я. А самі ви не можете пояснити цього? Візьмімо хоча б Марту Лунде. Вона вашого віку, навіть на два роки молодша. Марту Лунде? Я її пам'ятаю. І Віктора Лунде також. Ви маєте на думці Вікторію? Вікторію і Віктора звучить так зворушливо. То що ви скажете про Марту? Я її бачила дуже давно. Вона завжди була однакова на вигляд. Взірець самовідданої жінки. Який же Марта Лунде взірець, мамо, коли вона всім своїм виглядом ніби засвідчує, що жінка може бути позбавлена будь-якої привабливості? Це правда. Але є люди, що завжди носять на собі якісь наліпки. Наліпки? То їхня родинна риса. Пам'ятаю малу Вікторію. Я бачила її багато років тому. Тепер вона, мабуть, уже доросла. Вона тоді з усієї сили вдавала з себе легковажну. І пам'ятаю Люсі. Я певна, що вона й досі носить задовгі коси. І вся в блискітках. Наліпки, проказав я. Мати лякала мене. Звідки вона знала, що Люсі носить задовгі коси? Вона, здається, була співачкою і поводилась дуже самовпевнено. Але до чого тут наліпки, мамо? Мати взяла сигарету і прикурила її запальничкою. Я дивився на її гарні пальці з лакованими нігтями. Дехто носить наліпки, щоб переконати інших, а надто самих себе, що вони такі, якими хотіли б бути. Я почав здогадуватися, у кого з батьків удався мій брат Крістіан. «А ви самі, мамо, мені не треба наліпки. Я подобаюся собі такою, яка я насправді. А вам не сумно без батька?» «Сумно. Він був дуже спокійний чоловік, навіть як захворів. Ніколи не говорив про хворобу. І спокійно ковтав свої таблетки. Я навіть забувала, що він хворий. І він, мабуть, теж забував. Мені без нього сумно. Може тому я ну, пішла в товариство здоров'я. Я розумію, мамо». Вона викинула сигарету в камін. «Звідки ти так добре знаєш родину Лунде, Мартіне?» Пора було міняти тему розмови. Я надто багато розпитував про тих Лунде. Але матір нелегко було відвернути від того, що її цікавило. Довелося відповісти їй. «Я давав приватні уроки Вікторії», – мовив я. «Це, власне, була правда. Кожному разі моя відповідь задовольнила матір. Вона почала знов говорити про товариство здоров'я. Я дав їй вибалокатися. Це була нейтральна тема. Я ходив на лижах у лісі навколо баки. Там не було лижні, але мені подобалося йти неторканим снігом, як я колись ходив хлопцем. Сніг підтанув, став дірчастий, і я часто провалювався в нього. Лижі доводилося змащувати щодня. Решту часу я тинявся по садибі, розмовляв з матір'ю або просто відпочивав. А головне, намагався ні про що не думати. Це було найважливіше – ні про що не думати. «Десь у майбутньому, вже недалекому, мріла відгадка двох замахів на життя. І для мене важливо було так заспокоїтися, щоб мати змогу допомогти Карлові Юргену знайти ту відгадку. Карлові Юргену і Крістіанові, який був головною особою в цій грі, бо здогадувався про щось, але не розповідав нам про свої здогади, тому що сам не був цілком упевнений у них, а крім того не хотів наражати мене на небезпеку. Не треба ні про що думати. Я весь віддався дрібній роботі в садибі або слухав материні розповіді про товариство здоров'я, товариство допомоги дітям і про новий притулок для старих. На щастя, втекти від думок виявилося легше, ніж я гадав. Третього вечора під час нашої розмови з матір'ю я погодився переглянути креслення нового притулку для старих. Був приємний тихий вечір. У каміні потріскував вогонь. Мати розіклала на столі в бібліотеці креслення. Вона не вмовкала ні на хвилину, своєю балачкою цілком забиваючи диктора, що передавав погоду й останні вісті. Архітектор Ікс заправив підозрілу низьку ціну, але, напевне, перевитратить кошти. Архітектор Ігрек, навпаки, заправив надто дорого, але він уже збудував у Моргедалі новий готель і закінчив його раніше, ніж домовлялись. Архітектор Дурний не розуміє, що в будинку для старих не можна планувати так багато сходів. Але він каже, що чим більша площа будівництва, тим воно дорожче, а чим більше сходів і чим воно вище, тим воно обійдеться дешевше. Товариство здоров'я планує провести добродійницьку компанію з ярмарком і концертами, щоб притулок для старих був побудований у ширину, а не у висоту. Передаємо повідомлення кримінальної поліції. Мати замовкла. в Каміні тихо потріскував вогонь. Кримінальна поліція міста Осло розшукує пані Люсі Лунде. Пані Люсі Лунде, 35 років. Вона середня на зріст, має блакитні очі, біляві коси, правильні риси обличчя і гарні зуби. На ній було сіре зимове пальто, сіра сукня, передкана срібною ниткою, і брунатні черевики з крокодилячої шкіри. Головного убору на ній, можливо, не було. Пані Люсі Лунде вийшла зі свого дому на схилі на вчора годині о 19:00 і не повернулась. Її родина хвилюється, чи з нею чогось не сталося. Усіх, хто б щось знав про неї, просимо дзвонити в кримінальну поліцію міста Осло. Телефон 42 06 15 або в найближчу поліційну дільницю. А зараз передамо концерт Ставенгерського ансамблю. Я немов почув, як легенько клацнуло. Уявив собі, як полковник Лунде вимкнув приймач. Люсі з синіми, мов проліски очима. Люсі, яка ганялася за матеріальним добром. Люсі, в якої був гарний голос, але не вистачило мужності йти тернистою дорогою мистецтва. Вона вибрала коротшу дорогу. Вийшла заміж за полковника Лунде і носила наліпку самовпевненість. І та коротша дорога завела її в глухий кут. Хто скривдив Люсі? Хоч яка вона легковажна і слабка духом, а однаково не заслужила, щоб її кривдили. Ти не слухаєш, що я кажу, Мартіне?» Я підвів очі і побачив матір. «Звідки вона тут?» «Ага, правда, я ж удома, в Бакке». «Я не виконав свого обов'язку», – сказав я. Мати нічого не відповіла. Вона швидко зібрала аркуші з кресленнями притулку для старих. Кілька з них вона кинула в камін, тоді поклала на них двоє березових полін, і вони зразу зайнялися. Мати нічого не питала що я сказав, що не виконав свого обов'язку. Мати мовчки дивилася на мене. Бачу, ти нічого не хочеш розповісти, Мартіне, мовила нарешті вона. Ну що ж, я не знаю, які в тебе труднощі. Не розповідай, якщо вважаєш, що так треба. Але чи не можу я тобі чимось допомогти? Що ви думаєте про Люсі, мамо? «Мені її шкода. Через те, я кивнув на приймач? Ні, не зовсім через те. Я ще не думала про те, але мені її завжди було шкода. Я пам'ятаю її ще дівчинкою, коли ви з Крістіаном запрошували її до нас у гості. Мати мала добру пам'ять, але мала ще дещо. Я й раніше знав про це. Вона вміла розпізнавати, що сховане за зовнішнім виглядом людини. «Якою вона була тоді, мамо?» Звичайно, я пам'ятаю, якою вона мені здавалася, але ми з Крістіаном були ще дуже молоді. А крім того, закохані в неї. Всі були закохані в неї. Та якою вона була насправді. Якою здавалася дорослим. Мати взяла сірника і почала ламати його на шматочки. Льосі завжди викликала жаль до себе. Жаль до себе? теж усі хлопці ладні були стелитися їй під ноги. Вона скрізь почувала себе чужою, Мартіне. «Ви, хлопчаки, не могли цього помітити. Ви були надто молоді. Інші дівчата були простіші, старосвітськіші, вихованіші. Вони чемно присідали переді мною, були в простеньких сукенках і зразком на миста на шиї. Завжди переказували вітання від матері і батька. А Люсі… Що? Люсі ні від кого не переказувала вітання. Я не знаю, звідки вона. Вона вирізнялася серед інших. Була краще вбрана за них». Завжди чіпляли всілякі оздоби, так звані оздоби, і це робило її дуже жалюгідною. А ще той її погляд вічно він чогось шукав. Так, я теж помітив це. Правда, аж як став дорослий. Я лише можу здогадуватися, чого вона шукала тим поглядом, хоч здогадатися й неважко. Думаю, що вона шукала опори в житті, а тоді вийшла заміж за полковника Лунде. Мені треба вертатися до міста, мамо. Спробую допомогти, Люсі. Уже пізно. Ви вважаєте, що хтось її скривдив, мамо? Не розумію, за що б її мав хтось кривдити. Мартіне, ти аж позеленів на виду. Іди лягай, синку. Прокинешся рано і зможеш відразу поїхати. Приготувати тобі сніданок? Ні, дякую. Але, мамо, як мені її шукати? Не знаю. Не знаю, та думаю, що, мабуть, почати треба з того, хто хоче її скривдити. На добраніч, синку. На добраніч, мамо. Цікаво, коли Карл Юрген з'являється на службу, о пів на дев'яту, о дев'ятій чи раніше, але я не мав терпцю чекати. О сьомій я вже виїхав з баки. Я не відчував навколо березневого ранку, тільки бачив його ознаки. Бачив, що дорога слизька після нічного приморозку, що поля вже чисті, осяяні сонцем, а в темному лісі ще лежить товстий шар снігу. Я поїхав через Гріні, і, як завжди, мене вразила Реа зі своїми забудовами, бо вони раптово вигулькують перед очима «Тільки-но ну, переїдеш через пагорба». Тієї ж миті я побачив і трамплін на голмен колені. Крістіан і маленька панна Лунди, а тепер Люсі. Я машинально зменшив швидкість, і далі вже слухняно їхав, як належало, 50 кілометрів на годину. Я не глянув праворуч, коли проїздив повз цвинтар Вестре, але подумав про пані Вікторію Лунди. Виїхавши на майор Стюенвай, я побачив будинок Філіпса, що яснів, наче велетенський зелений смарагд, а поряд – баню кінотеатру Колізей, наче білясту шапку гриба. Раптом мені спала одна думка – я згадав про свого приятеля Каменяра. Він сидів так, як і минулого разу, але тепер у майстерні було ясно. В єдине вікно падало скісне проміння сонця. Він хвилину дивився на мене короткозорими очима з товстими скельцями окулярів. Тоді впізнав і всміхнувся. «Доброго ранку, доценте Бакке!» «Доброго ранку», – відповів я, сідаючи на найближчий камінь. «Я прийшов тільки нагадати вам, що я є на світі». Він відклав свій різець. «Я завжди про вас згадував, доценте Бакке, а надто тепер. Я думав, тобто сподівався, що ви прийдете. Я запропонував йому сигарету і закурив сам». «Он як? Він сподівався, що я прийду». «Отже, ви теж чули повідомлення?» – запитав я. «Так». Він знову взяв різець і почав обертати його у міцних гарних руках. А я знову втупив очі в той різець. «Останнього разу я забув запитати вас про одне. Ви знайомі з пані Люсі Лунди?» На мить він відвів погляд. «Не можу сказати, що знайомий, але мене раз відрекомендували їй. Я співав у хорі норвезької опери, а вона там мала невеличку партію». «Невеличку партію?» «Так, найбільше її не вистачало. Я похопився, що сиджу перед знавцем, який може оцінити вокальні можливості Люсі. Ми посиділи, покурили. Я глянув на напис, вибитий на камені. «Спочивай у мирі!» «А тепер вона десь зникла», – сказав я. Каменяр опустив очі. Тоді зняв окуляри і заходився протирати їх. А протираючи дивився на мене. І я вперше чітко побачив його очі. «Ясні сірі очі!» З дивним, спрямованим на мене поглядом, як у всіх короткозорих людей, коли вони знімуть окуляри і дивляться на тебе, не усвідомлюючи цього. В жінок той погляд здається просто вимогливим. Каменяр знов надяг окуляри, і погляд його став звичайним. «Ви її бачили? – запитав я. Тобто, чи бачили після того, як зустрічалися в опері? Так. Коли?» Він знов узяв у руки різець. Це був його рятівний пояс. Неусвідомлений привід зробити паузу. «Позавчора ввечері, – відповів він. – Дивина. Така дивина, що майже неможливо було повірити в неї. Він прочитав мої думки. – Мені також дивно, – мовив він. – Я замкнув майстерню і пішов додому. Перетнув перехрестя біля майор Стюєна, бо мені треба було на Кіркензайн. А пані Люсі саме поминула мене. – Вона вас бачила, впізнала? – Не думаю, вона дивилася просто поперед себе. Який у неї був вигляд? – Такий, як описано в повідомленні. «Я маю на думці обличчя, вираз її обличчя». «Не знаю. Все сталося так швидко. Я дуже короткозорий». «І ви повідомили про це поліцію?» «Так, відразу повідомив кримінальну поліцію міста Осло. Тільки-но почув оголошення. У мене вдома немає телефону. Довелося дзвонити з кіоску». Каменяр зробив усе, що належало. Повівся як порядний громадянин. Зрештою, нічого іншого я й не сподівався від нього. «Мені треба їхати далі», – сказав я. Хочу вам тільки ще одне нагадати. Ви пам'ятаєте, що обіцяли мені, що приїдете, коли я почую голос, і покличу вас? Так? Тоді я не знав, що скоро пошлю по нього, і що саме цей худорлявий каменяр з різцем у міцних гарних руках, який відкладав гроші, щоб навчатися співу, остаточно допоможе нам відгадати цю загадку. Карл Юрген сидів за столом і диктував. Біля нього, тримаючи в руці записник, стояв поліцай у формі. Олівець швидко бігав по аркуші. Я не знав, що поліцаї вміють стенографувати. Видно, я ніколи не зрозумію до кінця, які, власне, обмежені мої знання. «Я покличу вас потім», – сказав Карл Юрген. Поліцай згорнув записник, сховав його разом з Олівцем до кишені на грудях, старанно застебнув її і, докірливо глянувши на мене, вийшов. Я сів. Не чекав, поки мене запросять сісти. На стомленому обличчі Карла Юргена проступали зморшки. «У тебе такий вигляд, наче ти спав», – сказав я. «Клятці, репортери, видно, хтось із них пронюхав, що ми були на могилі Вікторії Лунде, а тепер ще й пропали Люсі Лунде. Я з жахом чекаю вечірніх газет. Мені вже ввижаються заголовки». «Полковник Лунде синя борода?» – мовив я. «Щось таке. А як решта членів родини?» Карл Юрген креслив рисочки і кружальця. То дуже дивні люди. Я сам був у них, тобто сам поїхав туди, коли надійшла заява, що пані Люсі Лунде зникла. Тільки взяв із собою ще одного поліцая, що мав записувати все. Ми відразу передали прикмети. Я подзвонив в управління з дому полковника. Про це повідомлено всі патрульні машини, всі поліційні дільниці в країні, а також радіо і телебачення. Ти говорив про родину Лунде, Карли Юрген. Що означають твої слова «то дуже дивні люди»? Карл Юрген визирнув у вікно. «Вони дуже витримані», – мовив він. «Хоч би що сталося, а по них цього не видно. Завжди, коли говориш із ними, а я вже мав нагоду не раз говорити з ними, жодне не міняє виразу обличчя. Всі холодні й байдужі. Хіба вони не стурбовані? Якщо й стурбовані, то принаймні мені цього не показали. А хто з них повідомив прикмети? Тобто хто з них знав, як Люсі була вдягнена і коли пішла з дому? «Панна Лунде». Але аж після того, як полковник Лунде і Вікторія цілу хвилину мовчки дивилися в простір. Нарешті панна Лунде, видно, вирішила, що треба щось сказати. Вона спостережливий свідок. Добре запам'ятала, як пані Люсі Лунде була вбрана і знала, коли вона вийшла. І ця подія ніяк на них не вплинула? Зовні не вплинула. Вони належать до давньої школи. А давня школа вимагає від людини, щоб вона вміла володіти собою. «По-моєму, всі лунди, вся родина вважає, що негарно, коли в їхньому колі стається якесь неподобство». «Нічого собі неподобства», – сказав я. «Два замахи на життя і одне зникнення». На письмовому столі задзвонив телефон. Я дивився на Карла Юргена, поки він слухав, що йому казали. І знов мене вразило, яке в нього втомлене обличчя. «Я зараз буду», – сказав він. «Це… це щось…» – почав я. «Ні, нічого. Тобто мене викликають у справі. Треба негайно йти. Ти вже вибач мені, Мартіне». «Ну що ти», – сказав я. «Я теж іду. Мені кортить самому пошукати Люсі». Я не знав жодної душі, з ким би Люсі була знайома. Вона ні від кого не переказувала вітання, сказала моя мати. Я поїхав у Норвезьку оперу. Там дехто ніколи й не чув про Люсі Лунде. Дехто тільки чув, що така є». А кілька людей навіть пам'ятали її. Тих кілька, що пам'ятали, не бачили її майже два роки, відколи вона вийшла заміж. А крім того, поліція вже побувала в норвезькій опері. Я навідався до двох меланхолійних поетів і до автора детективних романів, що були членами правління «Товариства аматорів поезії». Поетів я знайшов у редакціях їхніх газет. Один писав статтю про труднощі збуту яєць перед великоднем, а другий готував звіт про засідання з тортінгу. Обидва на вигляд були пригнічені. Люсі Лунде вони не бачили. Автор детективних романів ще спав. Рідкий чуб звисав йому на лоба. Він на силу продер очі. Потім надяг халат і поплентався до кухні по пиву. Він також не бачив Люсі Лунде. Я пообідав у театральній кав'ярні. Мені здавалося, що сьогодні мені випадає попоїсти саме в ній. Потім поволі поїхав містом, приглядаючись до людей на вулицях. Чи не побачу, де русявої голови Люсі? Я знав, що так само тепер їздять усі приватні й службові машини працівників поліції. Та може я знайду її перший? Час від часу я помічав на вулиці русяву голову і щоразу здригався. Здригався двічі. Спершу, коли думав, що то Люсі, а потім, коли мало не наїздив на передню машину. Поліція ні на кого не наїздила. В їхніх машинах один сидів за кермом, а другий шукав поглядом русявої голови серед перехожих. Проте я не знайшов. Темніло, на вулицях засвітилися ліхтарі, замихтіли світляні реклами. У студентському парку стало людно, спалахнули прожектори, які освітлювали фасад Національного театру. Що вони сьогодні можуть ставити? Я вже не був у театрі багато місяців. Ага, згадав я, читав у газеті, будівничий сольнес. До речі, будівничий сольнес упав з башти. Якщо я знайду Люсі, то, то що я зроблю? Я не знав. Якщо я напишу контрольну з математики до Центебаке, то після зимових канікул не запускатиму уроків. Даю слово. Та Люсі не математика. Я не знав, що мені робити. Не міг же я їздити вулицями цілу ніч і шукати її русявої голови. Крім того, вона могла накинути на голову хустку. Ця остання думка приголомшила мене. Дарма шукати. Можна їхати додому і переодягтися в тонший костюм. На дворі вже по весняному тепло. Я не сів у ліфт. Не було чого поспішати. Я поволі підіймався сходами на п'ятий поверх. Чим довше я йтиму, тим далі відтягну неприємну хвилину. В мене було таке почуття, що я не матиму сили вернутися в дім полковника Лунде на схилі Голменколина, не знайшовши Люсі. Я вийняв з кишені маленьку в'язочку ключів. Їх було тільки три. Один від школи в Бріскебю, далекої мирної школи, другий від дому полковника Лунде а третій від мого помешкання на Гавсфьордсгате. Я вткнув ключа в замок і відімкнув двері. Тоді зайшов до передпокою, зачинив за собою двері і ввімкнув світло. Я ще трохи відтягну повернення, коли піду до кухні і вип'ю пива, а вже потім переодягнуся. Я пройшов перед до кухні, вмикаючи дорогою світло. Ось вона, моя взірцева, аж занадто практична кухня. Скрізь цілковитий лад, як і два місяці тому, коли я залишив її. Я любив лад, мабуть, почав набувати звичок старого парубка. Під вікном, за яким уже було темно, стояв стіл, а обабіч нього два стільці. Мені здавалося, що я завжди присував їх до самого столу, а виходить, що ні, один стілець стояв боком. Хто ви з моєї мисочки? запитав найменший ведмідь. Я зайшов до вітальні і ввімкнув світло. Освітлена однією лампою, що висіла під стелею, вона здалася мені великою і холодною. Я заходився вмикати й інше освітлення – лампу на письмовому столі, потім біля полиці з книжками і торшер за своїм персональним кріслом біля каміна. Це крісло я сідав увечері почитати. Виявилося, що його надто близько присунено до каміна. «Хто сидів у моєму кріслі? – запитав більший ведмідь. У мене зашпигало в потилиці. Я геть забув, що там було далі в касті, а в дитинстві це була моя улюблена казка». Що в біса сказав найбільший ведмідь. Я перейшов їдальню і відчинив двері до спальні, і тієї миті згадав слова найбільшого ведмедя. Хто спав на моєму ліжку? запитав він. На моєму ліжку спала Люсі, на моєму ліжку. І я ввімкнув світло. Вона була вкрита ковдрою по саму шию, видніла тільки русява голова, та голова, яку я шукав цілий день. Тієї миті я збагнув, скільки правди є в дивному вислові. Кров захолола в жилах. Я відчув, що чуб у мене на голові став сторч. Не знаю, скільки я так стояв біля дверей і дивився на русяву голову, що непорушно лежала на моїй подушці. Та нарешті я підійшов ближче. Люсі спала. Спокійнісінько спала собі. Хвилину я дивився на неї. В обличчя в неї було оголене і беззахисне, наче в дитини. Навіть спала вона по-дитячому, розтуливши губи». Я вімкнув світло на нічному столику. Люсі не ворухнулась. Люсі, покликав я, вона ледь засовалась. Люсі. Вона розплющила сині очі, обвела кімнату сонним поглядом, тоді спрямувала його на мене і зразу ж рвучко сіла і натягла ковдру до самої шиї. Мартіне, ти налякав мене до смерті. Отакої я налякав її до смерті. Це ти налякала мене до смерті, Люсі. Налякала до смерті цілу свою родину і підняла на ноги всю поліцію. «Поліцію? Мартіне, ти мусиш допомогти мені! Я поліцію!» І зненацька, без будь-якого переходу, вона заплакала. Занурила голову в подушку і нестримно заредала. Я сів і почав чекати. Вирішив дати їй виплакатися. Сподівався, що колись же вона має перестати. Поспішати мені було нікуди. За якийсь час Люсі справді перестала плакати, тільки схлипувала. Потім повернулась і глянула на мене. «Ти не дозволиш їм забрати мене, Мартіне?» В її синіх заплаканих очах прозирав страх. «Накинь на себе халат і ходімо до вітальні, Люсі. Там нам буде зручніше говорити». «Мій халат!» Вона відгорнула ковдру і на мить я подумав про її давні хитрощі. Згадав мережева, викот і прозорий нейлон. Та ось вона встала з ліжка і я отетерів. На ній була моя піжама. «Дай мені свій, Мартіне!» тебе є якийсь пристойний халат?» «Мій халат у полковника Лунди, – відповів я. – Візьми купальний». «Він надто великий, – мовила вона. – А як же, мій купальний халат для неї надто великий. Я відчув, що починаю лютувати на неї, але був не такий засліплений цим почуттям, щоб не зрозуміти. Я лютую тому, що в мене відлягло від серця. Люсі ніхто не вчинив ніякої кривди. Ходімо до вітальні». Вона подріботіла поперед мене. Дивно було бачити її без високих підборів. Вона відразу стала маленька. Маленька і трохи розпатлана, мов дитина. Вона безцеремонно сіла в моє персональне недоторканне крісло, навіть простягла руку по сірники і розпалила камін. А я помітив, що дрова в ньому вона розіклала як слід. Мені довелося сісти на канапу. Дай мені випити чогось міцного, Мартіне. Не дам. посидь, я зараз заварю кави. Я запалив газову машинку. Так буде найшвидше. Тоді налив у кавник кави і зварив каву. Поки вона закипіла, я приніс чашки. Пий, Люсі!» Вона почала мовчки пити, мов слухняна дитина. Я також випив свою чашку. «Я ще не цілком отямилась, Мартіне. Я спала. Мені снився жах. Снилося, що хтось прийшов забрати мене. А виявилося, що це ти. Ох, Мартіне, коли б ти знав, як я зраділа, побачивши тебе...» Люсі поставила чашку на стіл. Чашка забрящала об блюдце, коли вона ставила її. І неначе хто натиснув на вижилець або відкрутив кран, з очей у Люсі знову полилися рясні сльози. Я знав жіночий плач. Мені було неважко визначити, що Люсі не прикидалася. І знову мені довелося сягнути по хусточку. Я витяг її з кишені на грудях і дав Люсі. «На тебе можна покластися, Мартіне?» «Можна». «Ти, мабуть, дивуєшся, чого я тут опинилася?» «Я більше дивувався, як вона тут опинилася, а не чого». «Як ти зайшла сюди, Люсі?» «Я давно полювала на твої ключі і якось удома побачила їх на твоєму нічному столику. Я зробила з них відбиток і поклала їх на місце. Це ж так просто». Вона вже заспокоїлася. «Ти щось їла, Люсі?» «Рибні фрикадельки. В тебе сила селен на банок із рибними фрикадельками, Мартіне». «Я їх люблю», – відповів я. Але більше нічого не їла, боялася виходити. «Можна ще трішки кави?» Я налив їй ще одну чашку. «Ти питаєш, чи на мене можна покластися, Люсі?» І я відповів, що можна. Але й сам можу тебе одне запитати. «Чого ти тут ховаєшся?» Вона глянула на мене поверх чашки. Рукави моєї піжами були для неї надто довгі. Без начорнених вій і нафарбованих губ